Comenzamos a segunda parte dos contidos na radio Municipal do Porriño, como é habitual coa a nosa entrevista local diaria. E convidamos o noso estudo de torneiros a unha veciña de Mos que está metida no mundo da música. e cantante de boleros, e fados, xa ten un disco no mercado e prepara outro. Ela é Belén. Vos días, Belén. Vos días, Tania. Bueno, digo so Belén así a secas porque eu, tu é o teu nome artístico, verdade? Eh, efectivamente. Así está rexistrado xa, xa fai uns cantos a niños, así que so Belén. So Belén. <risa> eu xisto si, un pouco principio cantante de boleros e fados ese o, eh, o estilo que máis dominas eh si sí, realmente a mí que o que me chea máis é o clásico pero bueno eh O abanico ten que ser sempre moi amplio porque a xente uh -huh. cada un ten diferentes gustos entón hai que cantos máis estilos eh, trates de, de levar a cabo eh, e de, de, de expresar e eh, todo mellor porque así amplía máis oh, a, a xente que pode entrar dentro de ese, de, dentro de ese tipo de estilos, non? Uh -huh. Bueno, eh, entón hai que dicir que non só cantas, boleros e fados senón tamén outros estilos, sí, por exemplo... Sí máis pop máis pop, con baladas en fin, hai bastante bastante repertorio uh -huh. eh, por que eses estilos clásicos te chamaron atención? bueno, iso creo que xa é dende pequena eh? eu uh -huh. creo que o estilo clásico xa me chamou desde fai moito tempo Pero, bueno, é que ademais é, o clásico como os fados e así é, Son cancións que realmente transmiten moitísimo uh -huh. Non só o que, o que realmente están dicindo cada, a letra Senón tamén o que teñes que expresar cara caro público A interpretación é, é un acúmulo de, de situacións, de sensacións Que realmente para min é como un reto é Algo que... Que me echea máis, non? Uh -huh. Pero bueno, o, o, o pop tamén Disfruto moito, porque sí. o pop é máis bailable máis, A xente echea máis no? tamén eh, Non sei, é diferente Veixo que é importante para ti é chegar á xente, que a xente sí, reaccione supuesto. ante a túa actuación. Iso é importantísimo. Se ti o vives, a xente acaba eh, eh, eh, transmitindo esa, esa sensación. ¿no? Hmm. Dicías antes que o teu interese ven de pequena pola música, eh, como foi que te interesou tanto ámbito musical? Pues, que eu realmente Sempre recordo que me gustou a música É sí. que sí Eu sempre estaba rompendo a cabeza dos meus pais Con o tema da música Pero bueno, sí, é que é es... Realmente sempre, sempre, que era a mítica rapaziña que sempre estaba cantando na casa, sí. facendo especie de playback, actuación, si, sí, si, sí, sí, sí. efectivamente. Pero bueno, iso tamén, eh, penso que tamén afeta algo que o meu avó tamén foi músico, mm. o meu bisavó tamén, eu penso que iso tamén, si, se habela un pouco de familia, É sí, claro. sí. que che xeron os teus pais, eh, cando veían xa os teus pequenos pinitos de pequena, Dicianxe, bueno, adiante, ou dician, ui, vai por un camiño que en día non é moi doado. No, non, a verdade é que non me podo queixar, os meus pais sempre, sempre me apoiaron moitísimo, e iso deu, gra deu gracias a Deus, porque uh -huh. hai moita xente... Apoio sí, é apoio Si, é moi importante, hai moita xente que non ten, non ten esa oportunidade, realmente, ese apoio é necesario, é uh -huh. moi importante para sair adiante aparte para... Eu... as cousas non son fáciles e sobre todo neste mundillo uh -huh. entón o apoio é fundamental uh -huh. entón xa de pequeninha decidches presentarse a concursos que había festivais, apuntarte sí, sí. a todo o que había relacionado con eh, música todo... <risas> sí. como recordas esa época? bueno, eh, a verdade é que é moi bonito porque incluso no, no colegio todo... Uh -huh. Sempre que si teatro, que si concertos, que si festivais, no, sempre estaba metida. Eu disfrutaba, pero de cheo, con isso. Que eso. eras artista de cl da clase, non? Sí, realmente sempre me decían, vele, veña, canta, e tal. <risa> <risa> pero bueno, aí había tamén outros artistas por aí. Mm. Aquí hai unha canteira boa. <risa> sí, a verdade que sí, eh. xa temos <risa> sí. aquí demonstrado con varias entrevistas. Sí, sí, é verdade entón decidiste pues, meterte neste mundillo e apuntaste este tamén o coro do porriño si, este o coro de porriño durante varios anos supoño eh, que se seja unha grande eh, formación para ti si sí, eh, parece que non pero é importantísimo porque aí empezas a Eh, aprender as respiracións Incluso co compañerismo Estar diante da xente ¿sabes? Uh -huh. Aprendese un montón, un montón de, de cousas uh -huh. E como xe non era suficiente Decidches tamén formarte A nivel teórico e tamén práctico sí, sí, sí. En Vigo en Madrid con estudos de, de canto sí, eh? Sí. Eh, Que a interpretación eh, tamén, eh, uh -huh. e a expresión Tamén é fundamental E despois que solfeo e todo. Son, son temas que que son necesarios. Uh -huh. eh, así, coto, te interesa na música, foxes desenvolvendo, estudando, pero chegou un momento que dices, a ver me equivoquei de camiño ou non. Ah, co tema, sí, realmente... Eh, que... Cando pero... un xe toma esa... facendo adulto, non? E toma esa decisión de que camiño queren na súa vida, xe te planteaxes seriamente... Eh, bueno, os estudos nunca nunca ocupan... Lo, o sea, non, non non é algo que que te impida eh, chegar a, a outros objetivos. Uh -huh. Cantos máis estudios, bueno, é, é importante ter ter títulos e todo. Non, non quere decir que me vai a dedicar a certas cousas. Eh, pois sí, eh, realmente, a parte da música, eh, quitei eh, a carreira de, de empresariais, porque non sabes tampouco como, como, como vais a sair a cousa e todo. entonces cantos máis títulos, cantos máis estudios, cantos eh, mellor, porque isto non sabes como como vai ser o futuro, eh, entendes? Mm, no sei, sé, compasinaches un pouco a tua faceta como cantante sí, sí, sí. con teus estudos de empresariais tamén. Claro. Uh -huh. eh, ademais, hai que dicir que tamén estu eches nunha orquesta. Sí, tamén, mentre estaba co, co tema da carreira, pois pues tamén estuve nunha orquesta, Xasamar, e, eh, bueno, ali aprendín, vamos, o okay, que o contacto directo <risas> co, co público e... Eh hai que dicir que as orquestas día están outra vez como de moda incluso sí. teñen candellas de fans e todo, como recordas esa época sí, na orquesta? Sí, sí. a verdade, eh, cuidado que hai moitísima xente sí, que, sí. que eleva sí, sí, e que ten... as por cada punto sí, que van sí, tocando é sí. unha eh, increíble ben unha pasada pero si sí, están coñendo bastante forza eh. e daquela eu tamén recordo como que a xente uh, o sea... <risas> se emocionaba <risas> moito se emocionaba, se sí. a ver, É outro estilo de música, pero, pero moi ben. Eu recordo con moita, con moita nostalgia, moito... Non sei, gustoume moito. Canto tempo estuve xa xa orquestra? Non, non, estuve moito, porque xa daquela xa tiña o proxecto do disco. Estuve, en, non sei se foi un ano, sí, creo que foi un ano. Uh -huh. Tiña ese proxecto de un disco xa... que finalmente xa caches? Sí, sí, sí, sí, sí. Foi un disco de cinco cancións solamente, pero bueno, para, para dar a, a coñecerse e todo, pois... Pues, Foi moi útil. E que, como era ese disco? Eh, pois era un estilo pop, con moi parecido ao estilo que tiña a presuntos implicados, uh -huh. eh, con baladas, con música máis, máis movidinha, pero moi, moi completiño uh -huh. Ese disco está a venda, non? Si, sí, eh, bueno, en estes momentos, non, porque agora xa estamos co, co segundo traballo, que, bueno, sabes que isto non é algo que se consiga así da noite a mañán, necesitas moito tempo, e, que se si, si ensayos, que si novos cambios, novas voces, en fin, un montón de, de, de detalles que, que hasta a to final, pues, uhum. non se pode... Supoño que teu primeiro disco tamén te serviría para saber como o público reaccionaba ante un proxecto propio teu. Exacto, sí, iso tamén foi como... Como un examen, unha proba. Exacto, si. Sí. Non só so, non só so para min, senón para para ver como respondía a xente. Uh -huh. Eh, tamén che serviu para actuar en, en arredorantes de Galicia, sí. presentando uh -huh. ese disco en diferentes medios de comunicación tamén, ¿no? En Portugal, si, sí, en moitos en moitos sitios, sí. E pois eh axudoume para pa ver como reaccionaba a xente. Uh -huh. e como reaccionou moi ben, moi ben, non me queixo, a xente apoio moito e eh, siguen que iso que agradezo de todo o corazón así que moitísimas gracias a todos e eh, eh, si sí, realmente estou contenta Decías eh, que agora preparar o segundo disco tamén un disco vai ser un poquinho diferente o caminar sin ti que era o primeiro Bueno, nestes momentos o que estou presentando en diferentes lugares pois é un estilo máis clásico con fados, boleros, música, baladas Pero, bueno, eh, estamos aí traballando, vai aparecer novas voces comigo, vai haber músicos, entón vai ser algo diferente. Incluso vamos a darlle un toque máis pop. Uh -huh. eh, pero, bueno, nestes momentos o que estou, eh, estou, no estou traballando é algo máis clásico, o que estou presentando. ¿no? Uh -huh. E onde te podemos ver? Eh, pois, eh, próximamente en Pontareas. En Pontareas, bueno, sí. aquí cerquiña, está bem. É actuacións suficientes pola pola zona, é fácil conseguir actuacións ou está un pouco complicado o asunto? Bueno, agora ah, eh, está complicado para todo, o agora sea. o sea, está bastante difícil. Pero bueno, estamos facendo xa un programa completiño que bueno, tampouco podo adiantar o de Pontareas, pero todavía non uh -huh. está todo ainda en en curso. E consigues aí a llanta exclusivamente coa música ou faz outras cousas para conseguir... Bueno, de momento, en estes momentos, estou 100% ca música Bueno, iso <risas> non o poden decir todos, eh? Si, é verdade, si, si, pero bueno Bueno, Belén, pois pues, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista Pois, pues simplemente, moitas gracias a todos, gracias a ti, Tania, por, por este momento tan, tan agradable por invitarme, eh, por si es que estades todos invitados a ir a pontareas a, a verme no auditorio Cando nos digas a data exata O 5 de, de maio pues, xa <risas> temos data exata En tanto, anunciáremolo tamén, cando este máis pretiño o día anunciáremolo aquí na Radio Municipal do Porriño E por suposto, cando saques ese segundo disco volveremos encontrar contigo, esperamos por supuesto, aquí Por suposto, sen dúvida sí? sí, sí. Pois pues, moitísimas gracias Belén por estar aquí oxe conos, con nos, Radio Así. Municipal do Porriño <risas> Por nosa parte, quedamos escritando dos teus temas, para que disuerten os ointes de, de él Contentación. Contentación o tema. Sí. Gracias. <ríe>